Ja, hjärtligt välkommen till den här fredagssändningen från Radio Maranata. Ja, som alltid är så, så är jag här i eten på fredagarna. Jag ska tala om eh, en resa. Ja, det är inte vilken resa som helst utan det är en resa som den pånyttfödda människan är Kallad till att få göra. Ja, alla människor är ju på genomresa här i tiden. Vi ska inte vara här för evigt. Vi har egentligen en kort tid här i tiden. Och eh, jag tänker ibland på en profan rubrik Din stund på jorden. Det är mycket känt uttryck. Och eh, det är väl en titel på en bok? Och eh, jag tänker på det här att eh, då vi läser i Guds ord så talas den väldigt mycket om hur vi ska göra den här resan. Och eh, det finns då många eh, bibelord som talar om hur vi ska göra resan. Och hur vi kan nå målet. Det är ju den stora frågan om vi ska nå målet. Ska vi nå målet en gång som Gud har kallat oss till. Och därtill då så ska en resa till Ryggaregas för oss. En farofylld resa kan man ju gott påstå. Många faror på den här resan. Det står ju i en sång. Så här att eh, eh, om vår evighetsvistelse en gång. Och eh, där det handlar om att eh, resan här är törnig i världen. Ja, sarjan blir ofta min fot. Det är en törnbeströd resa och vandring. Men vi får ett, en underbar undervisning av Petrus i hans andra brev. Där det först talas om att det finns eh, en mycket underbar möjlighet att nå sitt mål som man har satt ut då. Som en pånit för människa då så. Så handlar det ju då om att vi ska eh, vandra här mot eh, att eh, möta Jesus en dag. Vi ska tåga in i den himmelska staden som Gud har berättat. Berätt, Jesus har berättat boningar för var och en. Men först här ska vi läsa i Petra andra brev i det första kapitlet. Först beskriver Petrus om denna oerhörda frälsning. Där ens han skriver så här ifrån den tredje versen att allt det som leder till liv och gudsfruktan det har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och underkraft. Och genom det man skänkt av sina dyrbara och mycket stora löften för att vi ska i kraft av den då bli vara delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som är följd av den onda begärelsen råder i världen. Delaktiga av gudomlig natur. Och det här handlar då naturligtvis inte bara om vår pånödfödelse utan det handlar om att vi ska delaktiggöras av gudomlig natur under vägen. Så att den gudomliga naturen får växa sig starkare för den som har begynt den här resan. Och det finns ju då, vad Paul skriver i Feserbrevet, att vi kan växa till till vår människa. Vi kan bli allt starkare som det också står. Att bli allt starkare i Herren och i hans väldiga Kraft. Men det kommer oss det kommer an på oss. Och det finns vissa ting som eh, skapar förutsättningar för att vi ska nå vårt mål. För det första då det handlar om för oss var och en resenär. att vi vinlägger oss om någonting. Det så fortsätter eh, Petrus med sin undervisning här i första kapitlet och från den femte versen står det, vi ska vinlägga oss på att allt sätt att i vår tro då bevisa dygd i dygd kunskap i kunskapen återhållsamhet och i återhållsamheten ståndaktighet och i ståndaktigheten gudsfruktan i gudsfruktan broderlig kärlek och i den brodliga kärleken allmänlig kärlek. Och så fortsätter han så här. Ty om detta finns hos oss. Det är den stora frågan. Det här som han nu eh, tar upp här Petrus. Om tro, om, om återhållsamhet, dygd, ståndaktighet, gudsfruktan, brodlig kärlek och allmänlig kärlek. Frågan är då. <coughs> Fårsäkta. <kling> <kling> frågan är då om det här finns hos oss Och att det mer och mer förökas Så här lyder versen, vers 8 Om detta finns hos det Och det mer och mer förökas Så tillsteder det er icke att vara overksam Eller utan frukt i frågan om kunskapen om Herre Jesus Kristus. Ja, Detta är så allvarligt så han fortsätter och skriver så här. Den åter som inte har detta, han är blind och kan inte se. Han har till och med då förgetet att han har blivit renad från sina förra synder. Och så kommer jag fram till den här versen som utgör eh, grundtanken här för mitt program idag. Och det är den tionde versen. Och som ni också förstår eller hör så läser jag ur 17 års översättning. Vers 10. Och den här versen har, det finns väl ingen vers i Bibeln som jag genom mitt engagemang under många år i, i församlingsarbete har citerat så mycket som just den här versen. Och jag vet, för ett år sedan en dopförrättning upp i Norrland så, så gav jag detta som ett minnesord till dopkandidaten att ta med sig på sin resa. Vinläggen är det där för mina bröder. Så mycket mer om att göra i det kallelse så utkålsefast. Till och med det gör en skulder ni är aldrig någonsin komma på fall. Jo, oh, det hörde Vilka ord? Ni ska aldrig någonsin komma på fall. Ja, för oss är det ju väl bekant. Människor som kanske har slutat vandra som en eh, pilgrim här i tron på Jesus. Som har kommit på fall av en eller annan orsak. Men han säger då här alltså att om vi vindlägger oss om det här som han nu har undervisat om här, Petrus, så ska vi inte komma på fall. Det är väldigt viktigt att förstå att vi är här på en resa, en farafylld resa. Mycket dess syns då oss emot här på vandringen. Prövningar och fästelser. Och jag tänker på ett ord i Jakobs brev. Och det står i första kapitlets tolvsta vers. Saliga den man som är ståndaktig i fästelsen. För när han har bestått sig prov. Ska han få livets krona. Vilka Gud har lovat dem som älskar honom. Vår resa handlar om. Att en dag ska vi nå mål. En dag. Ska vi mottaga segerkransen, vi ska mottaga livets krona. Men under vandringens gång som sagt uppmanas Guds ord att verkligen vindläggas om, att vi gör vår kallelse och utgår fast. Och det handlar om att vi under resan är vakande, uthålliga, att vi står emot det onda, att vi har ikläddes oss hela Guds vapenrustning. Att vi verkligen söker att vinna det eviga livet som Paulus påminner till motjusom Och att vi verkligen har kompasset med. I min ungdom så, så, när jag kom på en del möten, hörde jag ofta den här sången. En strängmusiksång. Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav. Jag ska be att läsa en liten berättelse här som handlar om nyttan av att leva helt för Gud. Det här är ett verkligen gripande berättelse som har temat en gång för länge sedan i USA. Så jag be Gertrud läsa det här. Ja, i en stad i Amerika blev en flicka från en förnäm och fin familj omvänd till Herren. Hon var mycket begåvad och hade stora kunskaper. Så snart hon lämnat sig åt Jesus uppstod en formlig strid i hennes hem och man gjorde allt för att få henne på andra tankar. Då några veckor gått och hennes anhöriga icke kunnat få henne bort från herren skrev hennes bror hem från Kalifornien. Skicka henne till mig och jag lovar att inom en månad ska jag ha tagit ifrån henne dessa griller. Den unga flickan skickades till Kalifornien. Efter sex månader sände brodern hem henne så som obotlig. Han visste sig rakt ingen råd skrev han. Han hade föranstaltat flera fester för sin syster men hon var farlig att ha med på bjudningar. Till var hon var blev det strax bönemöten. Han hade sen försökt en annan metod och velat bringa henne på andra tankar genom att alldeles isolera henne. På det sättet skulle hon inte komma i beröring med några kristna. När den unga kvinnan sen själv talade om denna tid förklarade hon att det var den lyckligaste hon hade upplevt då hon fått vara ensam där ute under det härliga träden. Det var, sa hon, som om hon fått tala med Herren ansikte mot ansikte. Så kom den unga kvinnan åter till sitt hem. Hennes yngre syster var lärarinnad vid en av platsens skolor. Hon sökte på alla upptänkliga sätt att föra sin syster bort från Herren. Själv bekände hon sig icke tro på någon Gud. Det är så gott att göra det bästa av livet, brukade hon säga, tills sen är allt slut. På denna plats, liksom på många andra ställen, fanns föreningar som hade namn av att vara kristliga, som hade ett kristligt sken, men inget mer. En dag skulle den nämnda lärarinnan gå på en fest i en sån förening. Den skulle äga rum i en kyrksal och skulle inledas med bön av församlingens pastor. Efteråt ägde ungdomen frihet att efter behag leka och roa sig, till och med företaga en liten oskyldig dans. Nu kom hon till sin syster och bad henne så bevekande att gå med på denna fest. Om du vill gå med mig denna gång, bad hon, så ska jag gå med dig i missionshuset om söndag. Detta var ett svårt prov för den andra, ett som hon aldrig förvarig satt på. Hon sökte upp den predikant som varit medlet till hennes omvändelse och frågade Vad ska jag göra? Och så berättade hon om systerns förslag. Ska jag gå med eller inte? var hennes fråga. Mannens svar var mycket allvarligt och jag har aldrig glömt det. Vill ni vinna er syster så gå icke med. Men om ni icke vill vinna henne så ska ni gå med. Men jag tror inte att jag faller om jag går med. Det tror inte jag heller att ni gör, men ni bör ändå icke gå. Den unga kvinnan hade fått saken klar och sa till sin syster att hon ej ville gå med. Då blev denna utom sig av vrede och utbrast att En sån kristendom hade hon aldrig hört talas om. Under förklaring att hon aldrig i sitt liv skulle gå till missionshuset gick hon. Festen började med bön och sen tog lekarna och förlustelserna vid. Men där satt den unga lärarinnan och tänkte i sitt hjärta. Om något är hyckleri så är det detta. Och så gick hon hem. Detta var torsdagkväll. På söndagskvällen låg de båda systrarna på knä inför Herren. Den yngre var vunnen för Gud. Till alla unga kristna som önskar att inte blott själva bli bevarade utan även att vinna andra för Herren vill jag säga Se till att du står helt på Jesus sida och är avskild från världen. Säg ett så bestämt nej som kan sägas till allt som du känner kan dra dig bort från din Gud. Inga människor har varit till sådan hinder för Herrens sak som det vilka är med lite här och lite där. I sitt hjärta bespottar ändå världen såna människor. Nej. Vill vi vara till välsignelse så må vi inte fara efter att vara allas vän. Men väl efter att stå i vänskap med den högste så att vi är erkända av honom. Då blir vårt liv på jorden soligt. Då blir det hans namn till ära. Det är många som när de flyttat in mot Sodom inbildat sig. Då de världsliga vännerna i början stått beundrande omkring dem att de vunnit något men. en hur snart har det inte uppenbarat sig Att de istället gjort en ofantligt stor förlust Ja, ja. Jag tänker på När Bibeln uppmanar eh, Saker som är helt avgörande för oss Jag tänker på ett sånt ord som eh, Där vi uppmanas att vara vakande Och förberedda. Och att vaka. Då handlar ju först och främst. Hur vi vakar över vårt. Böneliv. Det finns många som har. Här. Har stupat i striden. Genom. Ett försummat bön. Jag läste en artikel av. André Murray En mycket bra. Artikel där han beskriver faran av försummad bön. Att vaka då, det handlar om att vaka över att man har detta innerliga böneumgänge med Herren. Det beskrivs i de här sändebreven som vi finner i. Uh, boken, det andra och det tredje kapitlet så skriver Johannes då och avslöjar hur tillståndet är i de här sju församlingarna. Och vi får där veta att uh, man har uh, inte fullföljt och gjort sin kallelse och utgåelse fast. Och då handlar det om en hel församling. Jag tänker först då på Efesuförsamlingen som hade förlorat det väsentligaste. Som i och för sig hade mycket gott och många bra ting. Men förlorat det väsentligaste. Förlorat den första kärleken. Och gör då återbättring uppmanar Jesus till församlingen. Annars så måste jag flytta ljusstaken. Pergamus, den församling står i fara i att man hade släppt in olika läror. Och är det väl så, det är väl så att i den tid vi lever i florerar det läror av alla olika slag som har eh, eh, källor som inte är den källa som Gud har givet oss att dricka ur. Det kan vara indisk mysticism, läror, religioner och andra ting. Det finns alltså som i Tyratia, där fanns det också eh, läror som kom genom feminism och eh, underlåtenhet. Och då har vi Sardes där, man, eh, där det sägs om den församlingen att man bara hade namnet om att, att man lever men man hade inte det liv som man ska ha i eh, sin frälsning. Du har namnet om att, le att du lever men du är död. Och där då så, så handlar det just brevet till Saulus om hur man hade fläckat sina kläder. Å ena sidan så fanns det då några få i den församling som inte hade fläckat sina kläder. Och där uppmanades att att vakna, vaka, vakna upp ur sömnen. Och det... Finner vi ju eh, i, i Jesu ord när han talar till lärjungarna och eh, om de eskatologiska tingen att vara vakande och bedjande när han kommer att vara vakande och bedjande. Det är lätt att somna och den tid vi lever i. Appellerar verkligen till att slå sig till ro och, och eh, man somnar in. Och har man somnat så gör man inte det man ska göra. För det står ju också när Jesus talar om de fem oförståndiga djungfrån att eh, de hade inte fullföljt vad det handlar om att göra sin kallelse och utgå sig fast. Och hade inte den här relationen till Jesus. Där han säger till dem att jag känner eder inte. Ja det här är ju många tankar som. Och det blir, är faktiskt ett återupprepande. Men jag finner det så väldigt viktigt och allvarligt. Att just påminna om detta. Hur det är med. Om vi gör vår kallelse urkårelse fast. Om vi verkligen prioriterar. Det är ting som kan bevara oss brinnande och levande. Att eh, om vi håller provet. Och då ska vi få livets krona. Hebrebrevet det är ju ett brev som uppmanar att eh, man ska återta det man en gång har upplevt. Man har liksom eh, sackat efter, kommit efter på vägen. Man är inte lika aktiv som man var tidigare. Utan det kommer ständigt uppmaningar i brevbrevet att tänka på hur det var en gång. Hur de mottog ordet och hur de verkligen upplevde överflöst livet som vi får äga. Ja, jag ska... Avsluta med att eh, liksom påminna om eh, att det som är nödvändigt det är ju att vi äger uthållighet i den här tiden. Om det brister i uthållighet så förlorar vi väldigt mycket på det. Men vi kan genom också uthålligheten vinna det som är nödvändigt för att vi ska ha möjlighet att stå emot i den onda tid som vi lever. Om vi verkligen har hela Guds vapenrustning och i, det här är ju känd ställe då från Efeserbrevet 6. Där är också sedan efter vapenrustningen beskriver att vi ska göra detta står det, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Därför är det så viktigt att vi upplever förnyelse av de här tingen och det gör vi genom en uthållig bön. Abbaet söker Herren på ett sådant sätt att vi... Eh, gör vår kallelse så fast eh, genom den kärlek som vi får genom den heliga anden den kärleken som är utgjutna i våra hjärtan genom den heliga anden måste ju naturligtvis ständigt förnyas vi måste få möta Gud gång på gång och det var väl alltid så i Gångna väckelsetider att människor upplevde en sån förvandling där de fick möta Jesus på nytt. Du som kanske lyssnar kanske inte har upplevt det här mötet med Jesus på den sista tiden. Så är det hög tid att verkligen söka honom. Följa Abrahams exempel. Han som alltid i situationer som mötte honom Tredde närmare Gud. Ja man sjunger så en gammal salm, Närmare Gud till dig. Avsett tid i bön att söka Herren. För Gud, om vi söker honom står det. Om vi narkas honom så kommer han också att narkas oss. För utan att vi avsätter tid till att umgås med Gud i bön så får vi aldrig uppleva detta, hur Gud nalkas oss. Att vi får uppleva Gud som med sina ögon står överföra hela världen för att han i sin kraft ska. Eh, Bistå den som söker honom med ett hängivet hjärta. Får avsluta just med detta och lägga det på minnet uthållighet i ett sökande att få uppleva Jesus i ditt liv. Amen.